Його із панелі керування ліфта. Дурня! А все ж таки, Олін мав рацію. Таке робили у всьому світі. Коли ліфт рушив, Майк промовив. Знаєте, що мене цікавить? Чому ви просто, не знаю, не створили вигаданого мешканця для кімнати 1408, якщо це так сильно вас всіх лякає, як ви кажете? До речі, містер Олін, чому б вам не оголосити цей номер власним місцем проживання, га? Ну, мабуть, я боявся звинувачення у шахрайстві. Це було б вельми неприємно, якби мої боси дізналися про такі махінації. Він дещо ніяково пересмикнув плечами. Якщо я не зміг переконати вас триматися далі від кімнати 1408, то я сумніваюся, що мені пощастило би переконати Раду директорів Стенлі Корпорейшн у тому, що не варто селити у номер пожильців через страх перед привидами, які змушують випадкового комівояжера вистрибувати у вікно і розлітатися по 61-й вулиці». Несподівано для самого себе, Майк сприйняв цю фразу дуже тривожно, тому що Олін більше не намагався його переконати, подумав він. Яким би даром переконання він не володів у своєму кабінеті, можливо, там допомагала атмосфера, що посилювалася перським килимом. тут він цей дар втратив. Компетентність була при ньому. Він міг бачити це, як той підписував документи у метр Дотеля. Але дар переконання зник. Ні. Тут було щось інше особистий магнетизм. Але було іще одне він дійсно у це вірив. Він, у все те, що говорив, свято вірив. Над дверима згасло число 12, а число 14 засвітилося. Ліфт спинився, столки дверей прочинилися, відкривши вигляд на абсолютно звичайнісінький готельний коридор із червоно-золотим килимом, звичайно ж не перським, і електричними світильниками, зробленими подібними на газові ліхтарі XIX століття. «Ось ми й приїхали», – сказав Олін. «Це ваш поверх. Вибачте, але я залишу вас тут. Кімната 1408 знаходиться ліворуч від вас у кінці коридору. Коли не виникає зайвої потреби, я намагаюся не наближатися до неї ближче, аніж звідси». Майк Енсін – Вийшов із ліфта на ногах, які здалися йому важчими, ніж мали бути. Він повернувся до Оліна, пухкого малого чоловічка у чорному пальто та ретельно зав'язаній краватці винного кольору. На манікюрені руки Оліна були стиснуті позаду. Майк побачив, що обличчя цієї маленької людини було біле, немов крейда. На його високому беззморщок лобі виступили рясні краплі поту. «У кімнаті є телефон», – сказав Олін. «Ви можете спробувати зателефонувати, якщо потрапите у біду. Але я сумніваюся, що це спрацює. Сумніваюся, що він буде працювати, якщо кімната цього не захоче». Майк думав пожартувати у відповідь, сказати щось на кшталт того, що це заощадить йому плату за обслуговування номерів, але раптом його язик здався таким же важким, як і ноги. Він просто лежав каменем на дні його рота. Олін витяг руку з-за спини. Майк побачив, що та тремтить. «Містер Енслін!» Промовив Олін, Майку, не робіть цього заради Бога. Але закінчити він не встиг. Двері ліфта зачинилися, перерізавши його фразу. Майк, на мить постояв там, де був, у ідеальній готельній тиші Нью-Йорку, де ніхто із персоналу не зізнався би, що це тринадцятий поверх готелю Дельфін. І подумав, можливо, краще було б простягнути руку і натиснути кнопку виклику ліфта? Але якби він це зробив, то Олін би переміг. І там, де мав би бути найкращий розділ його нової книги, була би величезна діра. Читачі могли б про це й не знати. Його редактор, його агент могли би цього не знати. Навіть... Адвокат Робертсон міг не знати. Але він, він би про це знав. Замість того, аби натиснути на кнопку виклика ліфта, він простягнув руку і торкнувся до цигарки за вухом. Це був автоматичний, звичний і знайомий жест, який він уже робив несвідомо сотні разів. Після цього... Майк торкнувся коміра своєї щасливої сорочки, а тоді рушив коридором до номеру 1408, похитуючи свою сумку для ночівлі. Найцікавішим артефактом, який залишився після короткого перебування Майка Енсліна, а воно тривало близько 70 хвилин у кімнаті 14.08, було 11 хвилин записаної касети у його диктофоні, котрий був дещо обвугленим, але залишився у робочому стані. Це дивовижно, але якщо говорити про зміст запису, наскільки мало там було, але наскільки ж... Те, що було записано, виявилося дивним. Цей диктофон був подарунком від його колишньої дружини, із якою він розлучився вже близько п'яти років тому, хоча й підтримував дружні стосунки. Під час своєї першої експедиції зі справами – це була ферма Рілсбі у Канзасі – він взяв його в доповнення до п'яти жовтих блокнотів і шкіряного футляра, заповненого гостро заточеними олівцями. Тепер же, коли після трьох виданих книг він підійшов до кімнати 14.08 у готелі «Дельфін», ручка і блокнот були вже доповненням до диктофона і п'ятьох чистих 90-хвилинних касет на додаток до тієї, яку він вставив у диктофон перед виходом з дому. Він виявив... Запис на диктофон слугує набагато краще, ніж конспектування. Він мав змогу вловлювати певні нюанси, які важко передати записами. Деякі з них були до біса чудові, наприклад, свист кажанів під час їх пікерування, які, на відміну від приводів, атакували його у вежі замку Гардсбі. Або як він верещав, як маленька дівчинка під час своєї першої подорожі через будинок із привидами. Друзі, почувши це, іще дуже довго сміялися з нього. Маленький диктофон був, звичайно, більш практичним, аніж письмові нотатки. Особливо, коли ви на прохолодному кладовищі у нью брансвіку а рясний дощ і вітер розвалюють ваш намет о третій годині ранку. За таких обставин не можна робити вдалі нотатки, але надиктовувати можна. Це Майк і робив, продовжуючи говорити, вибираючись із мокрого, розшарпаного полотна свого намету і не втрачаючи із поля зору маленьке, втішне, червоне вічко диктофона. Із роками та експедиціями диктофон Соні став йому... Справжнім другом, йому ніколи не вдавалося записати на диктофон докази існування справді надприродних подій, і це йому не вдалося у кімнаті 14.08. Там були лише уривчаті коментарі, та все ж він відчував до цього приладу певні почуття прив'язаності. Далекобійники так люблять свої вантажівки. Письменники бережуть певні ручки або пошарпані старі друкарські машинки. Професійні прибиральниці не хочуть відмовлятися від старого пилососа «Електролюкс». Хоч майку ніколи й не доводилося протистояти справжньому приводу чи психокінетичному явищу, захищаючись лише міні-диктофоном, який міг виступати у ролі хреста, зв'язки часнику тощо, але він, диктофон був поряд із ним холодними ночами у самих неприємних місцях. Він був раціоналістом, але це не робило його бездушним. Його проблеми із номером 1408 почалися задовго до того, як він потрапив у кімнату. Вхідні двері були... Перекошені. Не дуже. Але вони були перекошені трішки-трішки зліва. Це змусило його спершу подумати про фільми жахів, де режисер намагався виказати душевний розлад одного із персонажів і спеціально нахиляв камеру з одного чи іншого боку. За цією асоціацією з'явилася іще одна – так виглядали двері, коли ви на човні, на кораблі, а за бортом шторм. Вони ходили туди-сюди, праворуч-ліворуч, і так. Вони так хиталися, доки у вас не з'являвся приступ нудоти. Не те, щоб він сам таке відчував, зовсім ні, але... Так, відчував, тільки трохи. Про це він теж напише, хоча б через натяк Оліна, що його ставлення унеможливлює його об'єктивність у безсумнівно суб'єктивній сфері привидної журналістики. Він нахилився, усвідомивши, що легка нудота у шлунку зникла, щойно він більше не дивився на ті, ледь помітно перекошені двері. Він розстебнув блискавку своєї сумки, і вийняв свій диктофон. Він натиснув кнопку «Запис» і, коли випрямився, побачив, що маленьке червоне око почало світити. Він хотів промовити. Двері кімнати 1408 видають своє унікальне вітання. Здається, вони вставлені дещо криво, трохи нахилені вліво. Але промовив він лише слово «двері». І все. Якщо ви прослухаєте запис, ви чітко почуєте «двері», а тоді – клацання кнопки «стоп». Тому що двері більше не були перекошені. Вони були ідеально рівні. Майк обернувся і глянув на двері 14.09 через коридор. Потім знову перевів погляд на 14.08. Обоє дверей були однакові, білі, із золотими номерними табличками та золотими дверними ручками. І обоє дверей були ідеально рівні. Майк нахилився. Він підняв свою сумку рукою, що тримала диктофон, і підняв ключ, що був у іншій руці, потягнувшись до замка, а тоді... Спинився. Двері знову були перекошені. Лише цього разу вони нахилилися вправо. Це смішно, пробурмотів Майк, але його знову почало нудити. Це вже не було щось схоже на морську хворобу. Це саме вона і була. Кілька років тому він плавав до Англії на борту лайнера «Королева Єлизавета II. Одна із ночей була надзвичайно важкою. Найчіткіше Майк запам'ятав, як він лежав на ліжку у каюті і майже весь час був на межі блювоти, але не міг нічого зробити. Ані вирвати, ані притлумити те відчуття. Він його пам'ятав. Воно посилювалося, якщо він дивився на двері або на стіл, або на стілець, які хилиталися туди-сюди вправо-вліво від морського урагану. Але зараз він відчував те саме. «Це Олін винен», – подумав він. «І це саме те, чого він хоче. І він зробив все для цього друже». Він підготував тебе до цього. Ха, чоловіче, як би він сміявся, якби він міг зараз тебе побачити. Його думки раптом обірвалися. Він усвідомив, що Олін швидше за все бачить його. Майк кинув погляд на коридор у бік ліфта і ледь помітив, що Нудота зникла, коли він припинив дивитися на двері. Над ліфтом і ліворуч. Він помітив те, що й очікував – камера, відеоспостереження. Хтось із працівників Служби безпеки готелю без сумніву, нині слідкував за ним. І Майк був готовий побитися об заклад, що Олін нині теж був там і спостерігав. І вони обоє, вочевидь, сміялися, як навіжені. Це навчить його не приходити сюди і не приводити свого адвоката, напевно, каже Олін. Подивіться на нього, відповідає охоронець, всміхаючись іще ширше. Та він вже блідий, як привид, Ха -ха, а він ще й ключа у замок не вставив. Бос, ви зробили його, ви спіймали його на гачок хай би тебе греть взяв, якщо так!» – подумав Майк. «Я залишився у будинку Рілсбі. Я спав у кімнаті, де було вбито принаймні двох із них. І я таки спав, вірите ви цьому чи ні. Я провів ніч прямо біля могили Джефрі Даммера і ще одну поряд з могилою Говарда Лавкрафта. Я почистив зуби біля ванни, де сер Девід Смайт нібито втопив двох своїх дружин». Історій біля багаття я давно перестав боятися. І будь я проклятий, якщо нині якийсь олін зможе мене застрашити. Він озирнувся на двері і побачив, що вони знову прямі. Він буркнув щось під носа, заштовхав ключ у замок і повернув його. Двері прочинилися, і майку війшов. Вони не причинилися за ним, коли він намацував вимикач, залишаючи його у цілковитій темряві. Крім того, у вікно світило іще світло з сусіднього житлового будинку. Нарешті він знайшов вимикач. Коли він клацнув ним, увімкнулося світло на кришталевій люстрі, що висіла по підстелею, як і у лампі біля столу в дальній частині кімнати. Над столом було вікно, тож той, хто сидів там і писав щось, міг припинити свою роботу і кинути погляд на 61-у вулицю. Або кинутись на 61-у самому, якщо у нього виникало таке бажання. Майкл поклав сумку біля дверей, причинив їх, і знову натиск кнопку «Запис». Засвітилося маленьке червоне вічко. За словами Оліна, шестеро людей вистрибнули з вікна, на яке я дивлюся, промовив він. Але я не буду сьогодні кидатися із 14-го, ой, пробачте, із 13-го поверху готелю «Дельфін». Зовні просто є решітка із залізної чи то сталевої сітки. Краще перестрахуватися, ніж шкодувати. Я гадаю, що кімната 1408 – це те, що можна назвати напівлюкс. У кімнаті, в якій я перебуваю, є два крісла, диван, письмовий стіл, стійка з дверцятами, там, мабуть, розташовується телевізор і, можливо, мінібар. Та килим на підлозі нічим не примітний, можете мені повірити. Його навіть не можна порівняти із тим, що був у кабінеті Оліна. Шпалери те саме, а... Так, зачекайте. У цей момент слухач чує іще одне клацання на касеті, коли Майк знову натискає кнопку «Стоп». Фактично, усі скупі уривки розмови, що записані на касету, мають таку ж саму фрагментарність, яка абсолютно не схожа, на інші 150 чи близько того плівок, якими володіє його літературний агент. Крім того, голос Майка стає все більш росіяним. Це не голос людини під час роботи, а голос спантеличеної людини, яка почала розмовляти сама з собою, не усвідомлюючи того. Рваний ритм запису і зростаюча беззмістовність викликають у більшості слухачів явне відчуття занепокоєння долою промовця. Багато хто просить вимкнути стрічку задовго до її кінця. Простими словами, неможливо належним чином передати зростаюче переконання слухача, що він чує, як людина втрачає, якщо не розум, то принаймні... Контроль за сприйняттям реальності, але навіть самі безглузді слова вказують на те, що у тій кімнаті щось відбувалося. У ту мить, коли Майк вимкнув диктофон, він звернув увагу на картини на стінах. Їх було три. Жінка у вечірній сукні в стилі 20-х років, що стоїть на сходах, вітрильний корабель, який пливе морем, і натюрморт з фруктами, намальований неприємним жовто-помаранчевим відтінком, яблука, апельсин і банани. Усі три картини були у скляних рамах, і всі три були перекошені. Він уже збирався сказати про викривлення у записі, але що такого незвичайного, що вартого коментаря у трьох незвичних картинах? У перекошених дверях було щось в стилі німого фільму «Кабінет доктора Калігарі». Але двері не були тепер кривими. Це був просто обман зору. Всього все. «Жінка на сходах?» Нахилилася ліворуч, так само вчинив вітрильний корабель, на якому було видно пасажирів біля поручнів, котрі спостерігали за зграєю летючих риб. Жовто помаранчевий пліт для майка він виглядав, як намальований під світлом задушливого екваторіального пустельного сонця у стилі пола болса, було нахилено вправо. Хоча зазвичай Майк не був метушливою людиною, нині він обійшов кімнату, поправляючи картини прямо. Дивлячись на них у такому перекошеному стані, він знову відчував нудоту. Він зовсім не здивувався цьому. Спрацював рефлекс на певну ситуацію. Він виявив це іще на борту лайнера кілька років тому. Йому сказали, якщо людина витримає цей період підвищеної сприйнятності, вона зазвичай адаптується. «Отримаєш тюленя чи ноги?» – так казали деякі старі люди. Майк недостатньо плавав, аби отримати їх. Та й не особливо піклувався про це. Він застряг на своїх звичайних. Надземних ногах. І якщо вирівнювання трьох картин у нічим непримітній вітальній кімнати 1408 допоможе йому залишитися твердо стояти на них. Це добре. На склі, яке покривало картини, був пил. Він провів пальцями по натюрморту і залишив дві паралельні смуги. Пил був жирний і слизький на дотик. Схоже на шовк перед тим, як він згниє. Ось така думка майнула йому, але будь він проклятий, якщо він зробить запис цього коментаря на касету. Звідки він міг знати, який на дотик шовк перед тим, як гнити? Це була думка п'яної людини. Коли Майк вирівняв картини, він відступив і оглянув їх по черзі. Жінку у вечірньому вбранні біля дверей, котрі вели до спальні, корабель, що курсував одним із семи морів ліворуч від письмового столу, і нарешті огидні і досить погано промальовані фрукти біля стійки із телевізором. Підсвідомо він очікував, що вони знову стануть кривими або... Похиляться, коли він на них гляне. Так відбувалося у фільмах на кшталт «Будинку на пагорбі із привидами» або старих епізодах сутінкової зони. Але картини висіли цілком рівно, так як він їх поправив. «Ні», – сказав він собі, – «він не знайшов би нічого надприродного чи паранормального, якби вони знову покосилися». За його досвідом повернення було у природі речей, повернення до їх звичайного стану. Це як люди, що кинули палити, у цей час він торкнувся цигарки за вухом, навіть не усвідомлюючи цього. Це як люди, які кинули палити, хотіли продовжувати палити, а картини, що висіли криво і ще з часів, коли Ніксон був президентом, Хотіли продовжувати висіти криво. І вони тут давно. Це безперечно, подумав Майк. Якби я їх зняв, то точно побачив би темніші плями на шпалерах, які не вигоріли від сонця. Або жуків, хробаків, що звиваються, як вони це завжди роблять, якщо ви вивертаєте камінь із землі. У цій ідеї було щось шокуюче і огидне водночас. Йому уявилося яскраве видиво сліпих білих жуків, хробаків, що сочилися немов гні із блідих, раніше прикритих картинами шпалер. Майк підняв свій диктофон, натиснув на кнопку «Запис» і промовив. Олін вочевидь запустив мій потік думок, чи ланцюжок думок. Він хотів викликати у мене стан нервового страху і тривоги. І швидше за все у нього це вийшло. Я маю на увазі, і я не маю на увазі, що я маю на увазі. У цю мить на плівці далі чується бурмотіння про расизм, різні терміни із психології, але потім, потім на касеті чути виразно і чітко сформульоване «Я маю взяти себе в руки. Просто зараз». Після цього лунає іще одне клацання, коли він вимикає запис. Він заплющив очі і зробив чотири рівномірних довгих вдихи. Трішечки затримав на п'ятий раз, перш ніж знову видихнути. Нічого подібного із ним ніколи не траплялося, ані в будинках, в яких нібито були привиди, ані на кладовищах чи у замках, про які ходила така ж слава. Це не було схоже на полювання на привидів, або те, як він собі уявляв полювання. «Зараз це було схоже на те, наче він перебуває під наркотиками. Дуже поганими, дешевими наркотиками». Голос у голові Майка почав говорити. «Це Олін зробив це. Олін загіпнотизував тебе, але ти... Ти збираєшся вирватися із цього. Ти збираєшся провести цю кляту ніч у цій клятій кімнаті... І не тільки тому, що це найкраще місце, де ти коли-небудь був. Залиш Оліна! Ти достатньо близько до історії про привидів десятиліття, а тому Олін не може виграти. Він і його дурня про те, що тут загинуло 30 людей, вони не мають права перемогти. І я тут відповідальний за дурню. Тому просто вдихни... Видихне, вдих, видих, вдих, видих. Він продовжував цю вправу майже дві хвилини, а коли знову відкрив очі, відчув себе майже нормально. Картини на стіні – все ще прямо. Фрукти у мисці – все ще жовто-помаранчеві та потворніші, аніж будь-коли. «Без сумніву, це були пустельні фрукти. З'їси шматочок ось цього і будеш полірувати унітаз, допоки дупа не заболить». Він знову натис запис. Червоне вічко знову запалилося. Хвилину-дві у мене було легке запаморочення». Промовив він, перетинаючи кімнату до письмового столу та вікна із захисною сіткою назовні. Можливо, це було похмілля від випивки та розповідей Оліна, але я на секунду повірив, що справді відчуваю тут присутність чогось паранормального. Звичайно, нічого подібного він не відчував, але щойно він записав на плівку касети цю фразу, як зрозумів. Він може записувати все, що йому заманеться. «Повітря затхле», – говорив він. «Воно не смердить, але затхле. Олін казав, що номер провітрюють щоразу, коли у ньому роблять технічне прибирання, але роблять це швидко і…» «Так, воно затхле». «Гей, гляньте на це!» На письмовому столі стояла попільничка. Одна із таких маленьких з товстого скла, які люди звикли бачити у всіх готелях. У ній лежала коробка сірників. На етикетці був зображений готель «Дельфін». Перед готелем стояв усміхнений швейцар у дуже старомодній уніформі за аполетами, що були розшиті золотом, а також кашкетом, який зараз можна зустріти лише десь у гей-клубах. П'ятою авеню перед готелем їздили вперед-назад автівки іншої епохи – Паккарди, Хадсони, Студебейкери і дрібні Крайслери-Нью-Йоркери. Коробки сірників у попільничці приблизно 1955 року випуску. Промовив майку диктофон і поклав коробку – у нагрудну кишеню своєї щасливої гавайської сорочки. Я збережу це як сувенір. Тепер прийшов час трохи подихати свіжим повітрям. Далі на записі лунає Брязкіт. Він ставить диктофон, мабуть, на письмовий стіл. Настає пауза, за якою лунають нечіткі звуки і напружене бурчання. Після них настає друга пауза, а потім вискливий звук і голос «Вдалося!». Це десь вдалині від диктофону, але потім голос стає гучнішим. «Вдалося!» – повторив Майк, підіймаючи диктофон зі столу. «Нижню половину неможливо зрушити з місця. Вона ніби прибита, але верхня половина добре відчинилася». Я чую рух автівок п'ятою авеню. Їх гудки звучать доволі заспокійливо. О, хтось грає на саксофоні. Можливо, перед готелем Плаза, що через дорогу і два квартали нижче. Це нагадує мені про мого брата. Майк раптом зупинився, дивлячись в червоне вічко диктофону. Воно ніби звинувачувало його. «Брат?» Його брат був мертвий, і ще один полеглий солдат у війні із тютюном. Та потім він розслабився. Ну і що з цього? Це були жахливі війни, але Майк Енслін завжди виходив переможцем з усіх боїв. Щодо Дональда Енсліна. Насправді, мого брата з'їли вовки однієї зими на магістралі Коннектикуту. Сказав він, потім розсміявся і натиснув «Стоп». Далі у записі на касеті є іще слова-речення, але це останнє чітко сформульоване і повністю завершене речення, сенс якого слухачі могли б зрозуміти. Майк повернувся і подивився на картини. «Досі висять ідеально рівно. Гарні, малесенькі зображення, якими вони були й до того. Єдине – натюрморт. Довбана гидота!» Він натиснув кнопку «Запис» і вимовив два слова – «Палаючі апельсини». Тоді він знову вимкнув його і пішов через кімнату до дверей, що вели у спальню. Він зупинився біля картини із дамою у вечірньому вбранні і потягнувся в темряву намацуючи вимикач. Йому вистачило лише декілька секунд, аби зрозуміти, на дотик це було як стара мертва шкіра, що щось не так із шпалерами під його долонею. А потім, потім його пальці знайшли вимикач. Спальню залило жовтим світлом від іще однієї кришталевої люстри на стелі, яка була дещо менших розмірів, аніж у вітальні. Ліжко було двох спальня. а на ньому лежало жовто помаранчеве покривало. Навіщо казати, ховайся? запитав Майк у мікрофон диктофона а тоді знову натиснув кнопку «Стоп». Він увійшов, зачарований палаючою пустелою покривала і пагорбами від подушок під ним. «Спати там? О, ні, зовсім ні, сер. Це було б, наче спати у цьому клятому натюрморті». Спати в тій жахливій палаючій кімнаті Пола Боулза, яку ви не змогли побачити повністю. У кімнаті для божевільних англійських емігрантів, що осліпли від сифілісу, підхопленого під час трахання власних матерів. У фільми з Лоуренсом Гарві або Джеремі Айронсом, з одним із тих акторів, яких ви просто асоціюєте з усілякими збоченнями. Майк натис на клавішу «Запис», і червоне маленьке око знову глянуло на нього. Він промовив. «Орфей знаходиться на Орфейній трасі». Потім він знову натиснув «Стоп». Підійшов до ліжка. Покривало блищало своїм жовто-помаранчевим палаючим відтінком. Шпалери, які, мабуть, були кремового кольору при денному світлі, підхопили жовто-помаранчеве сяйво покривало. З обох боків ліжка стояли маленькі нічні столики. На одному з них стояв чорний великий телефон із циферблатом. Отвори для пальців на циферблаті були схожими на білі очі, повні здивування. На іншому столику стояла тарілка зі сливою. Майк натиск клавішу «Запис» і промовив. Це не справжня слива. Це пластикова слива. Він знову натис на стоп. На самому ліжку лежало меню. Одне із тих, що їх Бажаючи отримати сніданок в номер, мали лишати на ручці дверей. Майк підійшов до ліжка з одного боку дуже обережно, аби не торкатися ні ліжка, ні стіни, і взяв меню. Він також намагався не торкатися і покривала, але кінчики його пальців торкнулися, і він застогнав. Воно було м'яким, і в той же час викликало у нього якесь жахливе відчуття. Все ж таки він взяв меню. Воно було складене французькою, і хоча минуло безліч років, відколи він вчив цю мову, він зрозумів, що однією зі страв на сніданок були смажені у лайні птахи це принаймні схоже на те, що французи можуть їсти», – подумав він і риготнув. Він заплющив очі і відкрив їх. Тепер меню було російською. Заплющив очі і відкрив. Меню – італійською. Заплющив – відкрив. Меню зникло. Тепер... На папері було зображення маленького хлопчика, який кричав і дивився через плече на вовка, що вкусив його за ліву ногу трохи вище коліна. Вовк був схожий на тер'єра, що вгризався в свою улюблену іграшку. «Я цього не бачу!» – подумав Майк. «І звісно, він цього не бачив. Якщо він не заплющував очі...» то він бачив акуратні рядки англійською, і в кожному з рядків перелічувалися звичайні страви, які можна замовити на сніданок. Яйця, вафлі, ягоди, жодних птахів, смажених у лайні. Але все ж... Він обернувся і дуже повільно вибрався із маленького проміжку між стіною і ліжком. Проміжок тепер здавався дуже вузьким. Він був схожий на могилу. Його серце билося так сильно, що він відчував це пульсування як у шиї, так і у зап'ястях, а також у грудях. Його очі пульсували в орбітах. З кімнатою 1408 щось дійсно було не так. Справді! Кімната 1408 дійсно була не в порядку. Олін щось казав про отруйний газ. Майк почувався саме так, як людина, яку отруїли газом або примусили викурити косяк, до якого додали отруту для комах. Ха-ха, звичайно. Мабуть, Олін це і зробив, аби посміятися над ним разом зі Службою безпеки готелю. Він закачав свій спеціальний отруйний газ крізь вентиляційні отвори. І те, що Майк не бачить цих отворів, не значить, що їх немає. Майк окинув спальню широким поглядом. Перелякані очі зосередилися на столику ліворуч біля ліжка, де вже не було сливи. Тарілка зникла також. Столик був порожній. Майк повернувся і рушив до дверей, що вели назад до вітальні, але спинився. На стіні була картина. Він не міг бути абсолютно певним. У своєму нинішньому стані він навіть не міг бути впевненим у власному імені. Але одне він знав точно. Там не було жодної картини, коли він заходив до кімнати. А це був на чорморт. Одна слива на олов'яній тарілці посеред старого дерев'яного столу. Світло, що падало на сливу й тарілку, були гарячого, жовто помаранчевого кольору. Світло для танго, подумав він, таке світло, що змушує. «Мертвих ставати з могил і танцювати танго! Світло яке? Я мушу звідси йти!» – промовив він і поплентався назад у вітальню. Він відчував, що його черевики починають видавати дивні звуки, ніби підлога під ним стає м'якою. Картини на стіні у вітальні знову похилилися. Також іще дещо в них змінилось. Жінка на сходах спустила верх своєї сукні, оголивши свої перса, і тримала груди в руках. з кожного соска стікали краплі крові. Вона дивилася просто в очі майку з картини і люто всміхалася, оголюючи підпиляні зуби, що додавало їй хижого вигляду. Біля поручнів вітрильного корабля з'явилася шеренга блідих чоловіків і жінок. Чоловік ліворуч, котрий розташовувався найближче до носа корабля, був вдягнений у коричневий вовняний костюм. Він тримав капелюх в одній руці. Його волосся прилипло до лоба. На обличчі незнайомця можна було прочитати жах і порожнечу. Але він не був незнайомцем. Майк знав його ім'я. Це був Кевін Омелі, перший мешканець цієї кімнати, продавець швейних машин, що вистрибнув з цієї кімнати у жовтні 1910 року. Ліворуч від Омелі були й інші. Всі, хто загинув тут. Усі... Із тим самим порожнім, нажаханим виразом обличчя. І через це вони виглядали спорідненими. Немов члени однієї сім'ї, однієї родини. На картині, де був зображений натюрморт, тепер лежала відрубана людська голова. Жовто-помаранчеве світло відбивалося від запалих щік, від обвислих вуст, від розплющених мертвих блискучих очей і від цигарки, що була запхана за праве вухо голови. Майк поплентався до дверей. З кожним кроком його ноги ковзали, а тепер... Здавалося, провалюється. Двері, звичайно ж, не відчинялися. Хоча Майк добре пам'ятав, що не замикав їх. Ланцюжок висів незачепленим. Засув було відсунуто. Але двері не прочинялися. Швидко дихаючи, Майк відвернувся від них і пішов через кімнату до письмового столу. Біля вікна, яке він відчинив, він побачив штори, що майорять під впливом потоків з надвору. Але, бачачи потік, він не відчував притоку свіжого повітря своїм обличчям. Було таке враження, ніби кімната поглинала все повітря, що надходило у неї. Він усе ще чув віддалені гудки на п'ятій авеню, але тепер вони звучали... Немов десь у далині він усе ще чув саксофон але кімната вкрала солодке звучання мелодії залишивши натомність лишень атональне гудіння яке було схоже на вітер що дме крізь дірку у шиї мерця або в пляшці що наповнена відрізаними пальцями припини Намагався сказати він, але не міг говорити. Його серце билося птахом у клітці в грудях з жахливою швидкістю. Якби іще додати трішки, він міг би вибухнути. Його диктофон, вірний супутник у багатьох експедиціях, десь зник з рук. Він десь його лишив, можливо, у спальні. Якщо так, то, мабуть, той уже... Пропав назавжди. Його поглинула кімната. Коли вона перетравить його, він з'явиться в одній із картин. Задихаючись, як бігун, що наближається до фінішу довгого марафону, Майк приклав руку до грудей, аби заспокоїти серце. І відчув, що у лівій на грудній кишені його яскравої сорочки було щось невелике і квадратне. Це був... Його диктофон. Доторк до чогось твердого і знайомого дещо заспокоїв його. Він усвідомив, що бубонить собі підніс, і що кімната, здається, у такому ж самому стилі відповідає йому, немов безліч ротів ховаються під цими огидними шпалерами. Він усвідомив, що зараз його так нудить, що здавалося, ніби він гойдається у власному засмальцьованому гамаку. Він відчував, як повітря скупчується біля його вух м'якими згустками, що схожі на вату, солодку вату. Але він повернувся до стану близького до нормального достатньо, аби бути певним в одному. «Йому слід негайно покликати на допомогу, поки ще є можливість». Думка про те, як Олін усміхнеться у своїй шанобливій манері, керуючого нью-йоркським готелем, і промовить, що він попереджав про це, більше його не хвилювала. Думка про те, що Олін якимось чином викликав цей дивний стан і жахливий страх хімічними засобами, зовсім залишила його». «Це просто була кімната! Це була проклята кімната!» Він хотів простягнути руку до старомодного телефону, точно такого, як той, що стояв на столику у спальні і схопити його, і замість цього спостерігав, як його рука піднімається ніби у маренні, у режимі повільної зйомки, як рука дайвера-підводника». Він майже очікував побачити поряд з нею бульбашки. Він стис пальці навколо слухавки і підняв її. Його друга рука кинулася вперед так само, блискавично повільно, як у дайвера, і набрала нуль. Коли він приклав слухавку до вуха, він почув низку клацань, коли циферблат повертався у вихідне положення. Це звучало як «колесо» у телепередачі «Колесо Фортуни». Ви хочете знову крутнути колесо або ж назвете слово «повністю». Але не забувайте, якщо ви назвете слово і зробите помилку... Вас викинуть у сніг біля магістралі Коннектикуту, і вас там з'їдять вовки. У слухавці було тихо, жодного гудка. Натомність просто заговорив різкий голос. Це 9. 9. Це 9. Дев дев'ять Це 10. 10. «Ми вбили ваших друзів! Кожен ваш друг тепер мертвий! Це шість!» Майк шість. слухав це, і всередині у нього наростало відчуття жаху Не від того, що говорив йому голос, а від його хриплої порожнечі Це був не голос, створений машиною, але він і не був сказаний людиною це був голос кімнати. Якась сутність, що виливалася зі стін, з підлоги, з стелі. Сутність, що розмовляла з ним телефоном, не мала нічого спільного із жодним приводом чи паранормальною активністю, про яку він будь-коли читав або чув. Тут було щось інше, щось зовсім інше, чуже. Ні. «Вона ще не тут, але вона збирається сюди. Вона голодна. Ти будеш її вечерею!» Слухавка вислизнула з його ослаблених пальців, і він провів її поглядом. Вона хилиталася на кінці дроту, так само, як його шлунок хилитався взад, вперед, всередині майка, і він продовжував чути голод, що хрипів йому із темряви. «Вісімнадцять! Зараз вісімнадцять! Ховайся, коли залунає сирена! Це чотири! Чотири!» Він не усвідомив, що виняв цигарку з-за вуха і поклав її до вуст. Потім... Він витяг з правої на грудньої кишені своєї яскравої сорочки коробку сірників, на якій було зображено старомодного швейцара з еполетами, не усвідомлюючи того, що вперше за дев'ять років він нарешті вирішив запалити. Кімната перед ним почала танути. Це почалося із провисання прямих кутів і прямих ліній, які не перетворювалися на криві, а на дивні мавританські арки, від яких ставало боляче очам. Кришталева люстра у центрі стелі почала провисати, як товста крапля слини. Картини почали вигинатися, перетворюючись формою на щось схоже на лобове скло старих автомобілів. За склом картини біля дверей, що вели у спальню, жінка років двадцяти вся закривавлена і все ще схижою посмішкою розвернулася і побігла назад сходами. Вона бігла високо, підкидаючи коліна, як робили це вампіри у старому німому кіно. Телефон продовжував скриготіти і хрипіти, а той голос, що лунав із нього... Тепер став голосом електричної машинки для стрижки волосся, яка навчилася говорити. П'ять, це п'ять. Ігноруйте сирену. Навіть якщо ви покинете цю кімнату, кімната ніколи не покине вас. Вісім, це вісім. Двері, які вели до спальні і в коридор. Почали деформуватися, розширюючись всередині і перетворюючись на двері для низьких, але дуже широких істот Світло стало більш яскравим і більш гарячим, наповнюючи кімнату жовто-помаранчевим сяйвом Тепер він побачив щілини і тріщини на шпалерах Чорні пори, кожна з яких перетворювалася на зловісний рот Підлога вигнулася дугою донизу Тепер він чув, як вона, ця невідома сутність, іде Цей таємний мешканець кімнати, створіння у стінах Власник цього хриплого голосу «Шість!» – кричав телефон «Шість!» «Це шість, дідько, б його забрав! Шість!» Він подивився на коробку сірників у своїй руці. Ту саму, яку він взяв із попільнички. Кумедний старий швейцар. Кумедні старі автівки з великими хромованими решітками і слова. Слова, що бігають під зображенням, яких він раніше не бачив, тому що... «Абразивна смужка завжди була ззаду! Закрийте коробку перед запалюванням!» Не замислюючись про це, адже він більше не міг думати, Майк Енслін швидким рухом витягнув сірник, дозволяючи водночас цигарці випасти з його рота. Він чиркнув сірником і відразу шторкнувся ним до інших у коробці. Після раптового звуку «тшшшшшшшшшш», <пш> він відчув сильний запах палаючої сірки, а яскравий спалах сірників засліпив йому очі. І знову, навіть не замислюючись, Майк притис палаючий букет вогню до передньої частини своєї сорочки. Це була дешева річ, зроблена чи то в Кореї, Камбоджі або Борнео. Вона була вже старою і вона відразу загорілася. Перш ніж полум'я встигло спалахнути перед його очима, Майк ясно побачив кімнату. Чітко і ясно, як людина, що прокинулася від кошмару лише для того, щоб побачити справжній кошмар не у а навколо себе. Його голова була ясною. Сильний запах сірки і раптове підвищення тепла від сорочки допомогли йому у цьому. Але кімната зберігала свій шалено мавританський вигляд. Звісно, це був навіть близько не мавританський стиль, але це було єдине слово, яке здавалося бодай близько до реального опису того, що відбувалося. Все ще відбувалося. Він був немов у печері, що постійно змінювалася, плавилася, гнила. Стеля, стіни і підлога постійно вигиналися під божевільними кутами. Двері до спальні стали дверима до внутрішньої камери саркофагу. Ліворуч від неї, там, де раніше на стіні, був натюрморт. Стіна нахилилася до нього, розколюючись у тих довгих тріщинах, що сяяли немов пащі, які відкривають прохід у світ, з якого щось жахливе наближалося. Майк Енслін чув його слинявий, жадівний подих. Майк Енслін відчував запах чогось живого.